ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد سيد الرسول وسم الله شهود لا نس الشافيق سؤالnya, اخوتي في الله مسلم اسلمان ان رحمة الله نيكاس ياسكالان حمد لله وشكر Pada kuliah lalu kita telah bincangkan dialog di antara hari syurga bersama teman-temannya dengan melihat Allah pamerkan kepada mereka ini balasan kepada mereka yang dah yang juga melaporkan Bekas temannya ketika di dunia dahulu Cuma kedudukan keimanan pun memisahkan mereka Jadi tuan-tuan yang merahmati dan dikasihkan sekalian Kisah ini adalah berkaitan dengan kehidupan akhirat Tapi Nabi SAW Mu'jizat yang Allah kurniakan kepada Nabi SAW Di dunia lagi Nabi telah melihat Orang berada dalam mereka ni Dalam satu peristiwa sebagai contohnya Kan tuan-tuan Ketika kita membaca kisah tentang Ma'raka Al-Badr Al-Kubra Ma'arakat Badr al-Kubra Perhitungan Badar Perang Badar Bila berakhirnya Perang Badar ni Jadi muslimin Muslimat Muslimin memakamkan para syuhadat mereka yang berjumlah 14 orang Sementara Apa kita tak panggil dia Tubuh kaum musyrikin disirik untuk dibuang ke dalam Telaga Dibuang dalam sumur Yang terletak dekat medan perang ni Maka tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, Melainkan seorang saja bernama Umayyah bin Khalaf, tubuhnya hancur. Tubuhnya cuba untuk diseret masuk ke dalam sumur tersebut, dalam apa perigi tersebut, dagingnya berciciran. Terburuk ibgot ni. Jadi para sahabat atas arahan Nabi yang salam cuma menimbunkan batu saja di atas badannya yang gemuk itu. Inilah mati golongan musyrikun yang musuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila semuanya telah dicampakkan ke dalam sumber tersebut Tubuh-tubuh kaum musyrikun itu Maka Tuan-Tuan Nabi SAW telah pun Menjelaskan berkata kepada para sahabat Dan kata-kata itu Nabi tujukan kepada musuh-musuh Allah ini Ya Ahlul Qalib Bi'sa asyuratun Nabi kuntum li Nabiikum Qazab tumuni wa saddakanin nas Wa akhlajtumuni wa awani nas Wa qataltumuni wa nasaran nas Wa nasaranian nas walawajtum ma rabbukum wa'alukum wa'alakum rabbukum hatta fa inni kad wajatu rabbi haqqan fa qalahu ashabihi ya rasulullah tunali qauman ka jiju'ifu fa qala ma antum bi asma' minhum ma antum yasma' minhum lima aqulu lahum walakinahum la yastati'una yujibu nabi telah menerima wahyu penghuni sumur sekalian kamulah seburuk-buruk keluarga nabi terhadap nabi itu sendiri Aku datang daripada keluarga kamu Kamu kuraj Kamu menentang aku Kamu derhaka kepada aku Sedangkan orang-orang Madinah menerimaku Kamu mengusir aku Sementara mereka ni menenungiku Kamu merangiku Sementara orang lain membelaku Apakah kalian telah mendapat Mendapat Apa yang Allah janjikan kepada kalian Sebagai kebenaran Sungguhnya aku telah pun mendapatkan Apa yang Allah janjikan kepada aku Sebagai kebenaran Lalu para sahabat yang ada Bersama-sama dengan Nabi ni Bertanya kepada Nabi Nabi menyeru satu kaum Yang telah menjadi bangkai Jawapan Nabi SAW, wahai para sahabat sekalian Semuanya kamu tidak mendengar apa yang aku katakan kepada mereka Mereka mendengar apa yang aku katakan Cuma mereka tak dapat menjawab sahaja Jadi ini adalah Dairuk Nabi SAW terhadap Mushrikun yang menentang Nabi yang mati Dalam perang badar Di dunia lagi Nabi telah dapat Uktikan kepada para sahabat Cuma para sahabat Tidaklah dapat melalui perkara tersebut Kerana satu khususian Nabi Muhammad SAW pae khotibullah musim musim yang romantik dan dikasihi azkar ayatul luqita telah bincangkan nikmat diberikan Allah kepada ahli syurga kalau mereka mempunyai kata limisri hadza faly'amrul al'amilun setengah ahli tafsir mengatakan konklusi ini disebut oleh Allah SWT taala sebahagiannya mengatakan dikatakan oleh para malaikat sebahagiannya mengatakan dikatakan oleh orang-orang beriman itu sendiri alhamdulillah yang telah beri kepada kita nikmat untuk beribadah diberi taufik sadat, kekuatan untuk melakukan ketaatan ini sampai kita kekal di istiqamah dalamnya Mohonlah salu tuan kepada Allah SWT, Wa Ta'ala supaya kita ini hidup dalam melakukan taat. Sebagai contohnya doa Allahumma inni as'aluka fi al-khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masaakin wa idha aratta bi qaumin fitnatan fa amitni wa la maftun. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba 'amalin yuqarribuni ila hubbik. Allahumma ini as'aluka fi'nal khairat Watarkal munkarat Wahubbal masakin Wa idha aratta biqawmin fitnatan Fa'amitni ghaira maftun Allahumma ini as'aluka hubbaka Wahubba man yuhibbuka Wahubba amal yuqaribuni ila hubbik Maksudnya tentuannya Tuhan Ya Allah, aku bohon kepadamu Agar cenderung untuk melakukan taat, Beri kekuatan kepadaku Untuk meninggalkan maksiat Ya Allah ya Tuhanku, kalau engkau kehendaki satu musibah ujian menimpa manusia maka aku sebelum ia menimpaku. Ya Allah aku pohon kepadamu untuk menjadi damai hati ini berdamping dengan orang-orang miskin cinta kepada mereka ya Allah aku pohon kepadamu agar cinta kepadamu cinta kepada orang mencintai-Mu cinta kepada amalan yang mendekatkan diri ku kepadamu. Doa ini tuan-tuan diambil petik daripada Facebook Ustaz Hazan Muhammad di bahagian notesnya. Mudah-mudahan kita dapat amalkan supaya kita ni sentiasa istiqamah dalam ketaatan, tuan-tuan. Dunia pada hari ini tidak merahmati sesiapa pun bagi mereka yang tergelincir di penerapan. Taubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Limithli hadza faly'amalil aamilun. Dengar pesan ini, usahlah. Man kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Ataupun situasi ini kita telah bincangkan pada pengunjur surat ghafi yang lalu. Baik. Di sini dahulukan untuk serupa ini limits li kita belajar asal strukturnya reaksinya limits li hadza falyamalil Untuk serupa ini didahulukan bertujuan untuk menekankan hanya ini sahaja atau dalam ayat yang lain bukan selain daripada itu yang mestinya menjadi usha. Jadi penekanan ini diperlukan kerana seistengah orang khasnya golongan musyrikun mereka merasakan bahawa amal-amal yang mereka lakukan adalah amal-amal yang terpuji tanpa menyadari bahawa amalan itulah yang mendhalakkan mereka menjahanamkan mereka di sisi Allah Subhanahuwataala merugikan mereka sebenarnya jadi jangan ikut dengan cara berfikir cara bertindak mereka muslim muslimat. ini mulia ke Allah sekalian kemudian ayat berikutnya ayat 62 daripada surah sifat ini a'awuz billahi minasyaitanir rajim أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إن جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. طالعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لا آكلون منها فمالئون منها البطون؟ ثم إن لهم عليها لشعبة من حميم. ثم ان مرجعهم لا الى الجحيم انهم الفوا باهم ضالين فهم على اثارهم يهرعون دي مكانن الجنه ايتكه hidangan baik ataupun pohon zakum Sungguhnya kami menjadikan pohon zakum sebagai sisaan bagi orang-orang yang zalim sungguhnya dia sebatang pohon yang keluar daripada dasar neraka jahim Mayangnya seperti kepala-kepala syaitan Maka sungguhnya mereka benar-benar makan sebagian daripada buah pohon itu Maka mereka menuhi perutnya dengan buah zakum itu Kemudian sesudah makan pohon zakum itu Pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas Kemudian sungguhnya tempat kembali mereka benar-benar kena ke jahim Kerana sungguhnya mereka mendapati bapa-bapa mereka dalam keadaan sesat Lalu mereka pun tergesa-gesa mengikuti jejak langkah orang-orang tua yang sesat itu Tuhan Allah berfirman di sini Kenikmatan syurga dengan segala yang ada dalamnya berupa makanan, minuman, pasangan Segala kelazatan Apakah semua itu merupakan jamuan dan kurnia terbaik Ataupun pokok zakum Yang berada neraka jahannah Mana yang menjadi pilihan kamu, ada dua sahaja Ketaatan, hasilnya ni'mat Keingkaran, balasannya Pokok zakum Jadi dalam layak ni Allah menyebut satu jenis pohon Pokok zakum Jadi penyebutan satu jenis pohon diungkapkan oleh Allah Ketika menerangkan pokok zaitun dalam ayat yang lain Jadi Allah SWT berfirman sebagai contohnya surah mukminun kerana pokok zaitun ini wa syajaratan takhruju min turi saynaa tamutu bidduhn tamutu bidduhni wasibran dan pohon kayu yang keluar daripada tu Sinai pokok zaitun yang menghasilkan minyak menjadi buah bagi orang yang makan Jadi dalam surah ini Allah menerangkan tentang pokok zakum ditegaskan pula dalam Firman dalam surah yang lain sebagai contoh surah Al-Waqi'ah, "Summa innakum ayyuhadh-dallun al-mukaththibun la'kulun min shajarin min zaqqum." Sungguhnya kamu ni orang sesat lagi mendustakan benar-benar akan makan pokok zaqqum. "Inna ja'alnaha fitnatan liz-zalimin." Sungguhnya kami menjadikan pokok zaqqum ni sebagai siksaan bagi orang zalim. Kata ada berkata disebut pokok zaqqum dalam Quran Maka orang yang sesat menjadi terfitnah dan terpedaya. Mereka mengatakan bahawa Muhammad memberitahu dalam neraka ada sebatang pokok. Sedangkan api membakar pokok, macam mana pula pokok boleh tumbuh dekat tempat yang ada api? Dia menggunakan akal dia tentu. Ini adalah Abu Jahal. Abu Jahal ini menghina Nabi SAW dengan menggunakan akalnya yang singkat. berkata macam mana pula dasar api neraka itu yang penuh dengan api. Tiba-tiba boleh tumbuh pokok, dia pakai akal dia. Tengok Muhammad baca cerita innaha syajaratun takhruju bi asli jahim ditumbuh di dasar api pinara. Jadi pohon ni dia beri makan daripada api neraka tuan, -tuan. dan daripada api diciptakan. Kalau kita gunakan akal logik pokok macam dekat dunia ni hijau, subur, tentulah tak pernah sabar. Dia berlawanan daripada prinsip api yang sifatnya membakar. Tapi kalau difahami daripada penjelasan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma Mujahid berkata bahawa Pokok ni sendiri daripada api neraka sebenarnya Pokok ni sendiri benihnya daripada api neraka Jadi dia merupakan satu siksaan bagi orang zalim Abu Jahal ni punya lah jahatnya tuan-tuan Allah melaknaknya berkata Bahawa zakum ni hanyalah pokok korma dan keju yang biasa aku makan dengan cepat Dia menghina Nabi SAW Lentas Tawari menjelaskan Dia suruh hamba saya dia kat rumah Keluarkan Keju dan juga korma Tunjukkan kepada Nabi Ini kegupu buah zakum Yang kau janjikan kepada aku Wahai Muhammad Dia menghina Nabi Muhammad SAW Ke peringkat seperti itu Tuan-tuan Jadi Pokok zakum ni Allah ciptakan Untuk menguji manusia Siapa di antara mereka ni Yang membenarkan Atau mendustakan Macam juga peristiwa Yang Allah gambarkan Surah Al-Isra وَمَا جَعَلْنَا رُؤْيَا اللَّتِي أَرَيْنَا كَإِلَّا, كَإِلَّا فِي تَلَتَلِّ النَّاسِ wasjajratal mal'unah fil qur'an wa nukhawifuhum fa mayaziluhum ila tughyanan kabira kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia ini wahai Muhammad Itu juga pohon kayu yang dilaknat dalam quran itu yang terkutuk dalam quran kami menakut-nakutkan mereka tapi demikian itu hanyalah menambahkan penderhakaan mereka terhadap wahai Muhammad kepada kami jadi firman Allah Subhanahu di sini innaha shajaratun takhruju fi asli jahim semuanya disebabkan pohon yang keluar daripada dasar neraka jahim tumbuhnya daripada asal daripada asalnya adasar as api neraka itu sendiri Mayangnya seperti kepala syaitan tentulah keluha kaana ru'usus syayatin dia punya pu, dia punya pucuk dia seperti kepala syaitan biasanya kalau kita belajar bahasa Arab tashbir, persamaan, keserupaan yang diberikan kepada seorang itu dengan benda yang kita nampak oh rumahnya besar macam istana kita tentu tahu istana kan tuan-tuan oh cantiknya anaknya macam tuan puteri kita terbayang tuan puteri orang tak pernah tengok tapi kita tahulah tuan puteri itu cantik kuatnya, macamlah sesiapa kita sebut, orang yang kuatlah badang ke, hangtuah ke kita tahulah, walaupun kita tak pernah tengok itu tamsilan Maknanya satu benda yang menampakkan kekuatan Tapi kalau sebut syaitan Pernah tak tuan-tuan lihat syaitan? Kenapa pula Allah s.a.w. sebut Samakan pokok ni macam syaitan Sedangkan jika kita tak ramai pun yang melihat syaitan Syaitan ni maksudkan syaitan jin lah tuan-tuan Bukan syaitan manusia yang ramai ini bukan Baik, kenapa Allah tamsilkan Allah umpamakan satu benda yang dengan benda kita tak nampak Ini soalan InsyaAllah kita akan bertemu dengan jawapannya dan kuliah akan datang tunggu dan kita akan bincangkan pandangan para ulama terhadap hakikat ini tasbih yang Allah kemukakan itu hebat sekali quran ini mengemukakan satu benda yang kita tak nampak tapi akan kita menerima dengan jelas maksudnya Allah kendaki itu insya-Allah kita akan mulakan kuliah akan datang dengan sakal pandangan Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi tentang hakikat sebuah Allahu a'lam wa sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam